Eta azkuntza horrekin bat bioterran e, ere bai azkuntza hori nabaritu nabari dugu. Ez bakarrik nekazaritza ekologikoaren harloan baizik eta baita ere adibidez kosmetikan. E, bioterrana ziginenean, ez genuen hitz egiten bakarrik bio, e, kosmetika ekologikoari buruz, kosmetika naturalari buruz, ere bai asko hitz egiten zan. Gaur egun, ere bai horrela da. Baina kosmetika ekologikoa ziurtagiridun kosmetikak izan duen askuntza, oso oso oso nabarmena izan da azkeneko urtetan. Eta hori, Horrelako ekimenekin ere bai, eh, abar bistan jarri nai dago bioeraikuntza ere bai energia berrizagarriak, nolabait autokontsumo e, e, energetikoaren gaia. Gaur egun oso oso bistan dago interes handia sortaratzen du jendearengan eta guzti hori ere bai ikusten dago adibidez, geobat espazioan. Geobat espazioa enpresa berri asko izango ditu instituzioak ere bai azokan beraien parte hartzea jadanik ikusten dute ezinbestekoa bezala zergatik ba sektoretan gertatzen ari dena ba, hemen bioterran instalatzen delako nabarmena nabar da zergatikant sortzen den ba, soziedadeak eta gaur eguneko gure guren bizmoduak eskatzen duela garapen bat, desarrollo bat eta nolabait evoluzio bat